Температурата на душата Учителя казва, когато бях на вашите години, като става, ставах сутрин, започвах тъй. Благодаря ти, Боже, за всичко, което си ми дал и си ме научил. Благодаря ти, Боже, за големите благодати, които имаш към нас. Ние те познаваме, че си всемилостив, се истинен, се мъдър.